Ni lyssnar på Sveriges radios P1. Jag heter Agneta Ramberg. Häromdagen flög jag från London till Stockholm. Bakom mig lämnade jag en stad där åtta unga män just nu står inför rätta. Anklagade för en spektakulär terrorplan. Flytande sprängmedel injicerat i autentiska till synes oskyldiga sportdrycksflaskor skulle med hjälp av bland annat blixtarna från lika oskyldiga engångskameror förvandlas till sprängladdningar. Och minst sju passagerarplan sprängas någonstans över Atlanten. På Heathrow gjorde jag det som har blivit följden av den planen. Flyttade mascara och nagellack till en genomskinlig plastpåse och slängde den medhavda ljusflaskan före säkerhetskontrollen. Allas våra resvanor har förändrats med all säkerhet för överskådlig framtid. De åtta unga männen i rättssalen i London är britter, födda och uppväxta i Londonregionen och en del av ett brittiskt och europeiskt problem. Den växande skara som har låtit sig förföras av extrema ideologier. Och i en del fall löper linan ut ända in i den Al-Qaida-inspirerade jihadismen. Det handlar om en liten minoritet av Europas unga muslimer men ändå förfärande många. Och de som löper linan ut har börjat göra det snabbare än förut. Och frågan är hur lockar man tillbaka den som har tagit sig in i extremismens bortregioner? Hur avradikaliserar man den som har radikaliserats? Det pågår en kamp om själar i Europa. En kamp i gränslandet mot jihadismen. Vem vinner den? Välkomna till konflikt. Om de avhoppade brittiska islamisterna som har startat en tankesmedja för att bekämpa lärorna de själva spred. För de är farliga, säger de nu. Om Europa som frontlinje. Om likheterna mellan jihadistiska våldsgrupper idag och extremvänsterns våldsgrupper på 1970-talet. Och om språket som vapen i kampen om muslimska själar. Röster från London och Madrid och analys från Berlin, Paris och Washington. det här är en av de åtta männen som står inför rätta i London nu i en så kallad martyrvideo som man hade spelat in inför en självmordsattack som aldrig blev av. Hans inläsning är tafflig, men orden klara. Han är glad, säger han, att det är han som ska leda gruppen som ska spränga passagerarflygplan över Atlanten. Vi har varnat er, men ni fortsätter försöka föredmjuka och förgöra oss. Och Samma Bin Laden har varnat er många gånger. Nu har tiden kommit för er att förgöras. Vänta är inget annat än floder av martyroperationer. Videon spelades upp i domstolen i London i förra veckan tillsammans med liknande budskap från fem av hans sju medåtalade. Det är den största terrorrelaterade rättegången i London just nu men det pågår fler och fler väntar. Och på andra håll i Europa står andra unga män inför rätta, anklagade för Al-Qaida-inspirerade våldsplaner. I Tyskland till exempel två som satte väskor med sprängladdningar på ett tåg. Och om det är något det råder samstämmighet om så är det att vägen från att vara arg till att vara beredd att faktiskt ta till våld verkar ha blivit kortare. De som tar steget från radikalisering till jihadistiskt våld har inte bara blivit fler, de gör det snabbare än för också och de har blivit yngre. Det är oroande. Och i London har två avhoppade islamister... Som säger att de har varit med och sått fröna till det som blev våld och terrorism. Startat en tankesmedja för att bekämpa lärorna de själva spred. De förespråkade aldrig våld men de säger nu att vad de inympade i unga muslimer var en ideologi och en konfrontatorisk världssyn som är farliga. Deras tankesmedja heter Quilliam och höll sitt startevenemang i London i tisdags. But it's high time Muslims critiqued extremism based on our own scripture, based based on our own text, and based on our own experiences. So far, as it, has, it hasn't happened, and I think the success is illustrated by the fact that we have so many detractors that people aren't happy with what we're doing. So that's a good sign that we're being listened to, and it's something that was you know it's it's been needed for for for the last twenty you know, years. So it's a little late, I'd say, but better late than never. Det är på tiden att en muslimsk grupp utmanar extremismen inifrån. På basen av islam av våra egna skrifter och med stöd av teologer. Det borde ha gjorts för 20 år sedan egentligen. Edouzaine är Storbritanniens mest kände ex-extremist. Han har skrivit en bok om varför han som 16-åring lät sig dra sig in i radikal islamism. Vad han såg där inne och varför han tog sig ut. Nu står han i lobbyn utanför en av hörsalarna på British Museum- omgiven journalister- och säger att det är ett gott tecken- att den nya tankesmedjan han är vicechef för- redan har fått så många belackar och hotmejl. Det visar att vi har gjort oss hörda. En bit bort står en annan avhoppare- Majid Nawaz, tankesmedjan Quilliams chef- och säger att visserligen har andra muslimska organisationer- försökt motverka radikalisering- men det unika med oss, säger han- är att vi vet hur de tänker- för vi har själva radikaliserat unga muslimer. The unique thing about our think tank is that its founding directors have all been former leading members of the Islamist organisation, specifically of Hezbollah, and it's for that reason that it provides us with that unique angle to critique Islamism as an ideology, because we trained people in this ideology for so long. Magin Nawaz tillkännagav sig avhopp från en ledande ställning i den radikala islamistiska organisationen Hizb Tahrir i Höstas efter 14 år. Han var internationell rekryterare och etablerade Hizb i både Danmark och Pakistan innan han hamnade i fängelse i fyra år i Egypten där organisationen precis som på de flesta andra håll i radvärden är förbjuden. I personally was with them for 14 years, I propagated the ideas of Hizb utahrir from Britain, I set them up in Pakistan and I set them up in Denmark and eventually I was convicted for being a member in Egypt. What they can't say to me is that I don't know their ideas. For 14 years I trained them in their ideas. I hans eget fall var det en kombination av barndomsupplevelser av rasism och muslimernas öde i Bosnien som ledde till att han som 15-åring på det tidiga 90-talet lät sig rekryteras och indoktrineras. Sadly, what hitting to me is due to my childhood experiences with RCM and with what happened in Bosnia. I was at the very young age of 15, jag varicensely indokerade by members of this det är därför säger han som det är så viktigt att vi konfronterar den här ideologin så att det inte andra unga människor som är arga och kanske har legitima skäl att vara det låter sig frestas och förföras av den. Vi måste bryta trenden. Hesbethahrir som organisation förespråkar inte våld och har aldrig heller direkt förknippats med det. Men det predikar en lära som går ut på att man inte kan vara en brittisk eller dansk eller svensk muslim. För muslimers lojalitet är inte till landet de bor i utan till den muslimska samhörigheten, till det drömda återupprättade islamiska kalifatet. Demokrati och islam står att rösta i allmänna val i landet där man bor förbjudet. Och den läraren kan, säger Majid Nawaz, fungera som en ideologisk inkörsport till jihadistiskt våld och till terrordåd. Och vi som var med och spred den ideologin har ett ansvar för vad den kan leda till. Inne i hörsalen ställer Majid Nawaz en stund senare den ansvarsfrågan på sin spets. För en av talarna på tankesmedjans invigning är Rachel North- överlevande från en tunnelbanevagn där 26 av hennes medpassagerare dog när en brittisk 19-åring en sommarmorgon 2005 utlöste en bomb i Guds namn. And I remember is how dark it was, how difficult it was to breathe, and how very frightened we were. How we thought we were going to die. And of course 26 people on my train did die. Hur mörkt det var, hur svårt att andas och hur rädda de var. Hur de levande trodde att de skulle dö är vad hon minns. Och skriken. Men också hur de undvekte en ytterligare tragedi panik kunde ha lett till. Istället höll de varandras händer i mörkret, manade varandra till lugn och väntade på räddning. Jag 7 med our. Sen, under månaderna efter den där sommarmorgonen för tre år sedan, kämpade de överlevande med sin chock och vrede. Och med vetskapen de fick om att självmordsbombarna var britter, deras egna landsmän. Men hon har kommit till insikten, säger Rachel North. Att islam inte är fienden utan är en del av lösningen. Och islam med om och är inte är en del av Inshallah. Thank you. Majid Nawaz kommer tillbaka upp på scenen, vänder sig till Rachel North och säger: Ideologiska frön vi, Ed Hussein och jag, var med och sådde växte till den terror som drabbade dig. För det känner vi ett ansvar. Tankesmedjan Quilla med ett stort upplagt projekt med väldesignade broschyrer, snygga presentationer och färdiga planer för kampen mot radikalisering. Det stöd säger grundarna av privata muslimska finansiärer och de har knutit till sig en lång rad islamska teologer. Flera av dem talar på invigningen, imamer från England, Irland och Jerusalem, om att rädda islam från islamister och jihadister. Om att rädda unga muslimer undan grupper som exploaterar kulturell vilsenhet och generationskonflikter- och med hjälp av strategiskt valda Korans citat hävdar att de kan ge dem vilsna en identitet och en tillhörighet. Vi borde ha gått emot offensiv tidigare, säger två av imamerna. Vi måste göra mer, försöka skydda våra ungdomar mot radikal islamism. Precis som vi försöker skydda dem från att falla in i droger eller kriminalitet. Ge dem en motberättelse om hur man visst kan vara både en god muslim och en god europeisk medborgare kulle har knutit till sig ett antal respekterade brittiska icke-muslimer också som rådgivare bland dem professorn i Europakännaren och skribenten Timothy Garton Ash som tycker att tankesmedjan är något av det mest uppmuntrande som har hänt på senare år I believe that this is one of the most encouraging developments in recent years. People born and brought up in Britain who were radicalized here and have now come out the other end. Just as ex-kommunister were the best critics of communism, I think that ex-islamists will be the best critics of Islamism. Muslimer som är födda och uppväxta här i Storbritannien, som har radikaliserats här och som har kommit ut på andra sidan. Precis som ex-kommunister blev kommunismens mest effektiva kritiker, kan ex-islamister bli de bästa kritikerna av islamismen. Timothy Garton Arsen drar paralleller till terroriströrelserna i 1970-talets Europa. Badermeinhoff i Tyskland och Röda brigaderna i Italien. Runt den hårda kärnan då fanns mängder av sympatisörer. Människor som kunde gå åt ena eller andra hållet. Och detsamma säger han gäller nu. There were a lot of sympathizers, people who might go one way or the other. And the same is true of all on Muslim communities at the moment. And I think people like this, are extremely well placed to persuade people to integrate, to become normal citizens. Thomas Egerton hoppas precis som Williams grundare själv att en motoffensiv mot islamismen kommer igång i andra europeiska länder också, men säger han det måste växa fram av sig självt. Det får inte bli konstgjorda statliga skapelser. Men att det sker det är viktigare än många europeer kanske har insett den anser Timothy Garton Ash för det finns två områden som är avgörande för utgången av kampen mot extremism och terrorism det ena är Pakistan det andra Europa det går en frontlinje genom Europas städer säger han och det handlar om vilken väg miljoner unga muslimer tar one of the And Och frontlinjen är en civilisk frontlinjen- som går över alla våra städer. Och det handlar om vilken sätt- miljoner av individual jämnade muslimer går. Timothy Garton, ärs professor, Europakännare och skribent- och en av tankesmedjan, Quilliams, rådgivare. Här i konfliktstudion nu, Malena Rembe- som är chefsanalytiker på CEPOs kontraterrorenhet- Malena Rembe, en frontlinje genom Europa, säger Timothy Gartanärs. Det, är det så att se på se på det? Ja, vi försöker ju i alla lägen undvika och kalla eller tala om just frontlinjer- eftersom det ger associationer till krigföring- och det är något som vi försöker undvika. Men det är klart att det finns många kopplingar- mellan Europa och Pakistan- i, Antingen mer direkta där personer har rest ner till konfliktområden eller till Pakistan för träningsläge. Men framförallt mer indirekta där man hämtar inspiration eh, ifrån eh, koranskolor i Pakistan, Afghanistan eller eh, ifrån eh, imamer som kommer till Europa och, och um, predikar. Om vi eh, tittar på den här Frontlinjen i Europa. Eller om vi tittar på ska säga, de som verkligen har blivit jihadister snarare än islamister. Hur, hur ser hotbilden ut i Europa? Om man tar avstamp i de märkesdaten som vi har i Europa. Madrid, ett, i Madrid för fyra år sedan och i London för snart tre år sedan. Hur ser situationen ut nu jämfört med då? Generellt sett så brukar vi säga att det har, läget har faktiskt försämrats. Även om det finns inte en hotbild i Europa- utan det finns olika hotbilder för olika länder. Och dessutom så skiftar de här hotbilderna- ibland väldigt, väldigt fort. Men ja, Läget har försämrat, säger du. Eh, hur då? Dels genom att... Eventuellt för att Al-Qaida idag är under press- både ideologiskt och fysiskt, kan man säga. De är under press i... i eh, Genom att de är jagade och förlorade en del av sin fysiska bas. Men de är också under press eh, internt, precis som det här Quillian Foundation visade. Och det har gjort att vi har sett en del mergers, eller sammanslagningar, där, där regionala organisationer har vuxit fram. Al-Qaida i Maghreb, Al-Qaida i Irak, Al-Qaida i Levanten. Och de, ihop med Al-Qaidas kärna, tycks... –förespråkar en hårdare retorik– –och den är idag riktad mot Europa framför USA– –vilket är en förändring på de senaste åren. Vilka länder i Europa är mest utsatta? Ja, som jag sa, det varierar. men För närvarande kan man väl säga att Storbritannien– –Nederländerna, Spanien, Danmark– –är några av dem som just nu har en, en mer problematisk eh, situation. Och Sverige? Hur ser hotbilden ut för Sverige– vi brukar säga att vi har fortfarande en, en låg hotbild i Sverige mot svenska intressen med några lokala undantag. Samtidigt så vill vi... Man måste, under, man måste skilja mellan att vi har en låg hotbild och att vi på samma sätt skulle ha en låg verksamhet. Vi har en förhållandevis hög verksamhet i Sverige. Men de som är verksamma i Sverige fokuserar sin verksamhet på... –attentatstöd utomlands. Det handlar alltså om Sverige som bas för våldsoperationer i, i andra länder. Ni har, har ni belägg för att sånt förekommer? Ja, vi har belägg för att sånt förekommer. Och dessutom oroar vi oss för att eftersom verksamheten i Sverige finns– –så finns det också en infrastruktur. Och den svenska verksamheten har generellt sett ganska många kopplingar utomlands. Vilket gör att om avsikten skulle förändras– Alltså om avsikten skulle vara att slå mot svenska mål så finns det en infrastruktur här som skulle kunna användas för den, den förändringen. Som är oroande. Som finns på plats. Som finns i Sverige. Om man tittar på Al-Qaida som varumärke. Alltså 6,5 mm. år efter 11 september. Finns det, något, finns det några tecken på att, att varumärket Al-Qaida har försvagats? Ja, både och. Å ena sidan så, så har Al-Qaida då eftersom det kommit under press varit tvungen att slå sig samman och då blir, det ett, då blir det mer av ett varumärke mer av ett löst nätverk och har kanske mindre operativ kontroll över verksamheten. Å andra sidan så har de rent ideologiskt fungerat som en ganska stark motor- speciellt i, i kombination- med de lokala konflikterna i Irak- och Afghanistan till exempel. Så det finns fler som är rekryteringsbara- fler som är inspirerade- och de kan visserligen- eh, kanske inte med samma effektivitet- som de som har tränats- i, i, i militära läger etc. Eh, de kan fortfarande utföra- en, en del högeffektiva attentat- och om de dessutom kan- få kontakter med personer som har erfarenhet så, så kan de komma ganska omfattande skada. Malena Rembe, chefsanalytiker på, på CEPOS kontraterrorenhet, Sitt kvar. Vi ska gå in på en tala mer om profiler. Den europeiska jihadistens profil. Vilka vägar man väljer för att. Försöka bekämpa den europeiska jihadismen beror förstås på hur man väljer att se själva fenomenet. Handlar det om sociala beväkelsegrunder, om ett rent ideologiskt, religiöst motiverat beteende- eller handlar det helt enkelt ibland om våld för det glorifierade våldets egen skull? Olivier Roy är professor och författare till flera uppmärksammade böcker om islamism och radikalisering- och Nina Benner ringde upp honom i Paris- så so if vi look at Europe, you know, radicalization in Europe in Europe. vi och general Det att finns ett tydligt mönster i Europa idag att radikalisering sker bland andra generationens muslimska invandrare eller bland europeer som konverterar till islam. Det ingår också i mönstret. Att det går fort. So we have some sort of phenomenon of of jumps, du you know. Uh, guys who uh, look uh, westernized, normal or är westernized and normal people suddenly uh, går för violent action and uh, following the Al Qaeda Det är unga män som nyligen uppfattats som normala och en del av samhället som hastigt omvänts och tar till våld i Al Qaidas namn, ser och lever efter varje attentat och attentatsförsök i Europa de senaste åren så har gärningsmännens historia och motiv nagelfarits. Och i försöken att svara på frågan varför finns också hoppet om att hitta svaret på frågan hur. På vilket sätt det extrema våldet kan motverkas. Olivier Hoa, som är professor vid bland annat seanspolitik i Paris och en av Europas ledande islamologer, är kritisk till flera av de gängse förklaringsmodellerna. Att radikaliseringen i islams namn främst skulle ske av sociala orsaker är till exempel inte trovärdigt, menar Roa. Varken rasism eller arbetslöshet är några bra förklaringar, för bland självmordsbombarna av de terrördömda finns folk av alla sorter. Nej, generella sociala förklaringar som utanförskap eller fattigdom håller inte vid en närmare granskning menar Oliveira. Inte heller köpa en teorin om grundläggande religiösa och ideologiska drivkrafter. Ideology, I don't buy the story of ideology. You know, they, they are, you have a lot, a lot of books now written about the ideology of al-Qaeda. But these guys don't read. Hmm. You know, they, you, you will never find in the houses the books of uh, al-Zawairi and things like that. Most of them, by the way, don't read Arabic. Hmm. The radicalization is not the consequence of an intellectual process. Det må finnas många böcker om Al-Qaidas ideologi nu för tiden, men de här unga männen läser inte. Oftast förstår de inte heller arabiska. Radikalisering är ingen intellektuell process, menar Olivier Hoa. Istället ser han det jihadistiska våldet i Europa som en komplex politisk-psykologisk process. En sorts ung extrem vrede mot den dominerande supermakten som söker sig ett utlopp där möjligheter ges- och i en värld där extremvänstern är marginell och extremhögern introvert och nationell så är Al-Qaida det bästa som marknaden har att erbjuda, säger Olivier H. Hade samma unga män levt för 30-35 år sedan hade de troligen sökt sig till en annan inriktning. Vi har en fenomen av politisk radikalisering, som är väldigt lika den typen av politisk radikalisering vi hade i Europa i 70-talet. Det är en jordbruk, en generationell Det är inte en kulturrörelse av muslimer. rörelsen Tyskland och dess systerorganisationer runt om i Europa. Där ser Olivier att den tydligaste parallellen till det våldet i dagens Europa. Det här handlar inte om någon specifikt muslimsk rörelse. Det handlar om grupper med en stark inre sammanhållning som är avskurna från resten av samhället. På samma sätt som Action Direkt eller röda brigaderna var du. Action Directe, the Red Brigades in Italy were in fact a group of young guys disconnected from the real social and political stakes of their country, which is exactly what is going on now with Al Qaeda. OLV Hua ser en förklaring till Al Qaidas stora framgångar i de här grupperna i dess förmåga att skapa bilder myter om sig själv, myter om hjältemod och offer som fascinerar unga män på gränsen till radikalisering. I think att you know we have to look at what does fascinate these young guys with Al Qaeda. And here we have the image of the the young hero, you know. Jag a matter of the Virginia Tech killing och like have something in common with this kind of violence. One day to be a hero for the day and then to die. Vara hjälte för en dag och sen dö. Det finns tydliga likheter i dramaturgin och budskapet hos al qaida bombarnas självmordsvideos och de från skolskjutningarna i till exempel Columbine High School i USA, säger Olivier Hoa. Med Hoas förklaringsmodell så blir också bilden, myten kring Al-Qaida central för bekämpandet av radikalisering och våld. Västvärlden har hittills spelat de här människorna i händerna genom att utnämna dem till en sorts spjutspetsar i en kamp mellan civilisationer, säger han. Istället borde vi lära oss att se Islam som en europeisk religion, inte ett hot, och de radikala grupperna som verkar i Al Qaidas namn som en egen, isolerad företeelse. Most of the strategies and policies which has been designed until now make the point of Al Qaeda that Al qaida is the vanguard of the Muslim half, and if we start with that, Al Qaeda already won, you know viadiern va comparer ce disconnect this phenomenon av radicalisation med the mainstream muslims and to address in Europe the issue of islam not as a threat but uh, as a western religion you know as a new european religion. Olivera professor och islamolog i Paris intervjuad av Nina Bender. Malena Rembe chefsanalyst på eh Analytiker på CEPOs kontra terrorenhet är här i konfliktstudion. Vi talar om profiler och motivationer. Jag förutsätter att CEPO har en för Sverige tillämplig riskprofil. Hur ser den ut? Jag önskar att det var så enkelt att vi kunde ha en profil för det här fenomenet. Men riktigt så... Enkelt har vi det inte faktiskt. Men vi, och vi ser inte att det finns en väg in i radikalisering, en typ av människor som dras in i det. Lika lite som det finns en väg ut eller en sorts människor som dras ut. Men däremot kan vi se vissa gemensamma drag. Och precis som Roa säger så är det kanske inte utanförskap eller sociala orsaker som vi ser heller. Utan vi ser att många av de här söker någon slags mening med livet. De får genom att gå in i de här rörelserna en meningsfullhet. Och de får kanske också påverkansmöjligheter. Och det ger en känsla av makt. Gemenskap är viktigt. Och eh, framförallt de yngre tycks mer sappa efter en slags eh, förenklade levnadsmodeller. Och det är den trygghet som de får i de här verkligheterna. Det är kanske inte så mycket djup islam. De, de finns också, de så att säga grublande eh, aktörerna. Men de här sapparna är de som numera kallas för självradikaliserande unga, unga män. Det är till exempel en sån som står inför detta i Tyskland nu. Ja, det, det är kanske de vi, och de som vi um, har fokuserat ganska mycket om, i, på de senaste åren i Sverige också. Och vi, precis som Roasa så... så Finns det många likheter till, till andra extrema ideologier och deras radikaliseringsprocesser. Och för att vara förberedda imorgon när det blir en annan tolkning som, som driver eh, så har vi försökt eh, att dra lärdomar från såväl höger som vänster aktivism och radikalisering i Sverige. Och tittat på hur folk har lämnat och varför man har lämnat till exempel via Exit-programmet eller på egen hand för att kunna se om det finns möjligheter att, att i alla fall gynna jordmånen för den verksamheten. Även om det inte är vår verksamhet att avradikalisera personer så att säga. Men om man, om man har flera profiler riskprofiler som ni har. Hur, det finns en mängd människor som motsvarar sådana profiler. Mm. Hur vet man, hur bestämmer ni er för vilka av dem som motsvarar den profilen som, som är potentiellt farliga? Dels så tittar vi naturligtvis på vad de har för förmågor. Om alltså man har åkt till träningsläger eller till konfliktområden så är det en ganska tydlig riskindikator för vår del. Att där har man eh, fått med sig kompetens, internationella kontaktytor så när man kommer tillbaka till Sverige om man gör det så fungerar man kanske som en, en radikaliserande faktor för gruppen eller nätverket i sig själv. Men betyder det att, att i princip alla resor som någon i Sverige bosatt person eh, som kanske kommer från ett av de här konfliktområdena själv eller eventuellt inte gör det som åker till Afghanistan eller Irak eller Somalia eller Pakistan i sig är misstänkt? Nej, absolut inte. Och Dels kan vi inte ha den typen av kontroll över folks resande naturligtvis. Däremot så är det så att om man om man åker, Det är lite avhängigt hur man åker, vilka vägar man åker, vilka kontakter man har haft tidigare, vilka, eh, vilka man reser med. Så att vi försöker göra nätverksanalys både för att kunna avföra folk ifrån våra utredningar eller från våra förundersökningar- för eh, vi ska ju naturligtvis titta på så få som möjligt. Men nätverksanalyserna ger oss också möjlighet att hitta de som har nyckelfunktioner inom nätverken. Som det är prioriterat att försöka isolera för att minska deras möjlighet att verka. Men det betyder också att ni kartlägger de här resorna? Ja, i den mån vi kan så gör vi det. Vi försöker naturligtvis eftersom de utgör en, en, ett stort problem. Både för när de sitter i eh, fångenskap om de fastnar- och om de kommer tillbaka. Men detta att eh, undersöka, kartlägga, eh, som naturligtvis det är vad på gör. Men hur lätt är det att göra i ett öppet demokratiskt samhälle? Ja, där hamnar man ju naturligtvis i, i eh, dilemmat mellan effektivitet och rättssäkerhet och... Det öppna samhället är ju, är ju um, det som vi också ska värna. Det är ju Säkerhetspolisens ansvar att se till att demokratin värnas. Eh, och vi, vi har ju i Sverige och svensk kontraterrorism bygger ju på att det är brottsbekämpning och inte krigföring. Så det är självklart att det är någonting som styr vår verksamhet. Eh, sen... sen –är det i varje läge antagligen obehagligt– –att Säkerhetspolisen kommer och knackar på dörren. Men vi försöker jobba så öppet som möjligt. Vi jobbar med dialog. Vi kallar till frivilliga samtal. Vi går ut och berättar vilka vi är och varför vi vill tala med dem– –och flagga för att vi har sett att de kanske befinner sig i farozonen. Och vi, använder, vi får väldigt många tips från allmänheten– också –både via vår hemsida och per telefon eller eh, på andra sätt– och de jobbar vi med igen då, främst för att ta bort de personer som inte ska vara med i, i utredningarna. Så att vi ska jobba fokuserat mot rätt personer. Eh, till sist, Malena Remme, eh, språket är en del i den här kampen kampen om skälar och kampen mot extremism. Vilka ord använder SEPO inte? i de här sammanhangen? Absolut inte krigföring. Ehm, sen undviker vi att tala om islam i största möjliga mån. Fundamentalism är också ett olyckligt begrepp som vi försöker undvika. Ehm, alla former av känsloladdade ord, värderande normativa ord- är, är att undvika i det här sammanhanget. Så väljer på sina ord alltså. Tack Malena Rembe- chefsanalytiker på Cepos kontraterrorenhet. Orden är viktiga. Vi hörde ju den jihadistiska krigsretoriken i martyrvideon i början av konflikt. En retorik där en ung man framställer sig själv som soldat i ett heligt rättfärdigt krig. Och Språket är ett vapen från båda håll- Och det börjar redan i den grundläggande frågan om vad man ska kalla det som pågår. Krig säger Seppo alltså absolut inte och nästan ingen annan i Europa gör det heller. Men president Bush gör det, som vi vet. Han talar om det globala kriget mot terror och för det har han fått mycket kritik. Konflikt ringde upp ett antal bedömare som alla tycker att språket har stor betydelse men kanske inte var alldeles eniga om vad som är rätt och fel. Daniel Benjamin vid tankesmedjan Brookings Institute i Washington tycker att europeerna är överdrivet överkänsliga mot ordet krig. Han har själv bland annat varit talskrivare åt president Clinton och hävdar att uttrycket precis lika gärna kunde ha myntats av Clinton. I was a presidential för Bill Clinton for three years, and I can tell you that I think any president at any time would have come up with the phrase war on terror. Um, it, it was really the issue of how that effort was conducted that has been a problem. Daniel Benjamin har också arbetat flera år som korrespondent för Wall Street Journal och Time Magazine i Tyskland. Så han vet att ordet krig är mycket mer laddat i Europa än i USA. Men han tycker ändå att man måste se till politiken bakom retoriken för det är bara att inse påpekar han att amerikaner har en förmåga att förklara krig mot allt möjligt. So for example we've had a war on cancer, a war on poverty, a war on inflation if you can believe such a thing. Um, you know we've declared war over and over again and um unfortunately in most of those cases we haven't uh, been able to eliminate the phenomenon uh, that is the subject of the war but uh, it it is more of a sign of a determination to use all the energy available our war on terror begins with al -Qaeda, but it does not end there när president bush en dryg vecka efter 11 september attentaten 2001 förklarade krig mot terrornätverket al qaida var det precis vad bin laden och hans anhängare ville höra det säger den brittiske europa Europakorrespondenten for The Observer Jason Burke som har levt i Pakistan och Afghanistan och bland annat skrivit en bok om Al-Qaida. There is nothing that the militants, people like Al Qaeda, uh, Bin Laden others around him wanted to have more than the legitimacy of being seen as warriors fighting a war. De amerikanska strategerna spelade rakt i händerna på sina fiender och gav dem just den legitimitet de så hett eftertraktade för att kunna framställa sig som heliga krigare som slåss för att försvara islams heder. Och i förlängningen bedriver de en civilisationernas kamp vilket också bekräftades av president Bush. är världens är civilisationens George Bushs medarbetare i Vita huset försökte för två år sedan lansera en ny terminologi som bland annat skulle ersätta kriget mot terrorismen med kriget mot frihetens fiender. Men det slog aldrig igenom eftersom presidenten envisades med att behålla sina egna uttryck. Och militärledningens försök att etablera begreppet det långa kriget har inte heller slagit rot. I Storbritannien avskaffades det kontroversiella språkbruket så snart Tony Blair lämnade Downing Street förra året. Regeringens tjänstemän har fått en ny ordlista som tonar ner krigsretoriken och de religiösa anspelningarna. Jihadister ska kallas kriminella och istället för krig kan man tala om hot eller utmaning. Jason Burke välkomnar den här förändringen även om han tycker att den kommer väl sent. Fanns det en stor risk för att slarviga och oprecisa uttryck öppnar upp för felaktiga och farliga associationer. They again are used imprecisely in, in a way that presupposes a direct link between religion and political violence. Sammankopplingen mellan religion och politiskt våld har varit helt förödande, säger Jason Burke. och Han får medhåll av den tyske professorn i statskunskap, Herr Fridmünkler, vid Humboldt-universitetet i Berlin eine ganze Reihe von Staaten und politischen Akteuren und Organisationen der islamischen Welt sich gewissermaßen in die Reihe der Feinde der Vereinigten Staaten eingereiht fühlen, auch als Feinde behandelt werden und auf diese Weise kann man sagen, es ist ein Mechanismus von self-fulfilling prophecy, man erklärt sie als Feinde und sie verhalten sich dann auch so. Det blir en slags självuppfyllande profetia. När man drar en hel rad stater, organisationer och politiska aktörer i den muslimska världen över en kam och behandlar dem som motståndare, ja då förhåller de sig också som fiender, förklarar herr Fred Münkler. Han hör till Tysklands mer tongivande debattörer och har ägnat en stor del av sin forskning åt imperiers uppkomst och fall. Visserligen vänder sig mycket av den amerikanska retoriken till den egna befolkningen, påpekar Herr Fred Münkler. Men idag, med våra snabba och gränsöverskridande kommunikationsvägar, kan man inte kontrollera hur och var orden landar. Och just därför måste man vara extra varsam, säger han. Alltså man hade här med begreppen mycket försiktiga, omgen sällan mycket tillbakahållende, om ni möjligtvis dock i den där Arabisk islamischen animositeten sind. Den amerikanska retoriken har inte bara bidragit till att underblåsa fientliga stämningar i den muslimska världen, säger Herr Fridmünkler. den har också skapat en onödig splittring mellan USA och Europa. Den amerikanska terminologi har faktiskt den avstånd mellan Europa, i alla fall en hel del europeiska stater, kanske inte alla, och den USA onödigt förgrötsat. Och Daniel Benjamin vid Brookingsinstitutet i Washington tycker också att det är olyckligt med splittringen i en tid när vi borde hålla ihop. Och egentligen, säger han, har vi ju närmat oss varandra i synen på hotet och vad som borde göras. Men de europeiska ledarna drar sig för att tala öppet om det. I Europa vill man inte bli förknippad med George Bushs världsbild, säger Daniel Benjamin, som hoppas att en ny president kommer att förändra attityderna på båda sidor om Atlanten. Jason Burke på The Observer tycker inte att man ska underskatta ordens betydelse, eftersom de också har ett stort inflytande på vilken politik som förs. If you talk about the war on terror, the use of tanks and aerial bombing is much more legitimate in the minds of many people, many voters, uh, than it would be if you talk about the problem in very different terms talet om krig skapar en beredskap hos medborgarna för att det krävs stridsvagnar och flygbombningar för att lösa problemet och det väcker också falska förväntningar på ett traditionellt krig påpekar Jason Burke. One of the main problems at the moment is that western populations still think about these kind of wars or campaigns in classic terms, 20th century terms where you have a start, a middle and a finish and we're not going to see that. I sin bok De nya krigen avfärdar professor Münkler i Berlin uppfattningen att vårtidskonflikter som inte förs mellan stater och deras arméer skulle vara en ny företeelse. Det vi kallar traditionella krig är snarare ett europeiskt undantag, och nu återkommer den vanligare formen av utdragna krig som varken är avgränsade i tid eller rum, säger han. Den andra formen av kriges, der inte så hets is, sondern ehar luvarm, de kehrt nu zunemend zurück, weil der große hetsige krieg zwischen den plöcken im zeichen der nuklearwaffen sowieso abhanden gekommen efter de heta motsättningarna mellan USA och Sovjetunionen lever vi en tid av flera småjumma konflikter, säger Herr Fridmünkler. Och han anser att vi måste bli bättre på att förstå detta och inte minst uttrycka oss korrekt för att också kunna lösa problemen. Och här tjänar Nordirland som tydligt exempel, säger Jason Burke på The Observer. Så länge man talade om kampen mellan katoliker och protestanter satt man fast i konflikten eftersom den i själva verket inte hade någonting med religion att göra. När man istället började se det som en strid mellan lojalister och republikaner, ja då började man också närma sig en lösning. Once it was in place, I think it och då gäller det också att man har tillgång till olika slags redskap och inte som USA enligt Herr Frid Münkler som allt för ofta förlitar sig till militära lösningar. För har man bara tillgång till en hammare, ja då ser ju alla problem ut som spikar. När man har en hammare, ersänktar man varje problem som en nagel. Sist Herr Frid Münkler, professor i statsvetenskap vid Humboldt Universitetet. Reporterkonflikts Daniela Markvart. Storbritannien är Europas mest utsatta land vad gäller jihadistiskt våld. Och det är europeiska land som har det särklass största problemet med inhemska jihadister. Och britterna själva är oeniga om mycket vad gäller kampen mot jihadismen. Men de är överens om att det finns ett allvarligt och långvarigt hot att fler attacker kommer. De tänker på sig själva som mål nummer ett för lång tid framöver. I Spanien är det annorlunda. Högt på hotlistan, sa på chefsanalytiker här för en stund sedan. Men så tänker inte spanjorerna själva på Spanien, trots att terrorattacken i Madrid för fyra år sedan var Europas hittills mest dödsbringande. Pendeltåget från Alcalá de Henares kommer precis in på Atocha-stationen i Madrid. Det var just på den här linjen som fyra tåg sprängdes i luften den där torsdag morgonen för drygt fyra år sedan. Nästan 200 dog och över 1000 skadades i det värsta jihadistiska terrordådet någonsin i Europa. Mitt emot mig sitter en ganska lång medelålders kvinna med blondigerat hår. Tony Alonso heter hon. Jag var där, säger hon på tåget som sprängdes. Och Tony berättar att hon tog tåget till jobbet varje dag. Hon satt alltid i första vagnen- utom den där torsdagen för fyra år sedan. Då satt hon av någon anledning i den andra vagnen- och bomben smällde i den första. Den dagen föddes jag på nytt, säger Tony. För även om hon fortfarande är rädd- så tar hon tåget till jobbet varje dag- Psykologen sa att det var viktigt att komma över rädslan så bara tre dagar efter attentatet så satt jag där igen på tåget, berättar Tony. Det syns att de andra i vagnen också lyssnar. Längs den här linjen berördes nästan alla av attentatet på något sätt. Som den unga kvinnan på andra sidan gången, Victoria Castillo från Ecuador. Hon brukar alltid ta ett av de drabbade tågen till jobbet. Men just den här dagen så kom hon för sent och missade tåget. Det räddade livet på mig. Det säger jag jämt, säger Victoria. Många Spanjorer anser att attentatet var en hämnd för att den spanska regeringen hade stöttat USA och skickat trupper till Irak. Och i parlamentsvalet tre dagar efter attentaten så straffades den konservativa regeringen för det och förlorade. Det första den nya socialistiska regeringen gjorde efter sin seger var att ta hem trupperna ifrån Irak. Därmed ansåg många spanjorer att hotet var avvärjt. Terrorhotet mot Spanien kom istället inifrån, från den baskiska separatiströrelsen ETA. Skillnaden mellan ETA och Al-Qaida-inspirerat våld är vad det innebär för Spanien. Den baskiska separatismen upplevs som ett hot mot Spaniens själva existens, mot dess enhet. Om Basken blir självständig tror många att samma sak kommer att hända som i Jugoslavien. Att nationen faller sönder. Al-Qaidas dåd har inte alls samma genomslagskraft på inrikespolitiken. Det beror bland annat på att det inte finns så mycket antimuslimska strömningar här som i många andra länder i Europa. Det säger Fernando Reinares på tankesmedjan Elcano i Madrid. I efter attentaten mot tågen i Madrid så sa alla internationella medier- att nu kommer muslimer och marokkaner börja förfölja systematiskt i Spanien. Men inget av detta skedde, säger Reinares. Istället för att utvisa illegala invandrare och skärpa invandringslagarna så införde regeringen en amnesti för illegala invandrare som gjorde att en halv miljon invandrare fick arbetsuppehållstillstånd. Och, och i Spanien har illegala invandrare samma rätt till sjukvård och skolgång som spanjorerna. Fernando Reinares är en av Spaniens främsta experter på Al-Qaida-relaterat våld. Och fungerade som särskild rådgivare till regeringen de två första åren efter attentaten mot pendeltågen i Madrid. Och han säger att Spanien inte angreps på grund av kriget i Irak. I Spanien var förändring av terrorisme yihadiskt tidigare i Irak och era var anterior al de invasion Irak Hotet från jihadistiska terrorister mot Spanien existerade innan Irakkriget utbröt och innan Spanien skickade trupper dit, förklarar Reinares. Reinares påpekar att polisen har gripit flera celler i Spanien efter det att trupperna togs hem ifrån Irak. Celler som ska ha planerat attacker mot fotbollslaget Real Madrids hemmastadion Santiago Bernabeu och mot den särskilda terroristdomstolen i Madrid Audencia Nacional. Reinares säger att ledande personer inom Al-Qaida som chefsideologen Ayman Al-Sawahri fortfarande säger att Spanien är ett mål. De anger främst tre skäl, säger Fernando Reinares. Det tredje skälet är att Spanien har militärer i länder som Afghanistan och Libanon. Men de två viktigaste skälen har att göra med ockuperat land. Två städer på den marokkanska kusten, Ceuta och Melilla, tillhör nämligen Spanien och anses vara ockuperade. Al-Sawajri refererade till de båda ockuperade städerna så sent som bara för några veckor sedan. Men för jihadisterna är Spanien också ockuperat område. I över 700 år, ända fram till Granadas fall i slutet av 1400-talet, så var delar av Spanien och Portugal under muslimskt herravälde. Muslimerna kallade Spanien för Al-Andalus, det är därför den sydligaste regionen i Spanien heter Andalusien. Och det var under de här åren som islam hade sin glansperiod. Fernando Reinares säger att samtliga jihadistiska grupper vill återupprätta det panislamska kalifatet, och de anser att det är varje muslims plikt att hjälpa till och befria de ockuperade områdena från Irak till al andalus. Och det här är inte bara tandlös retorik, säger Reinares. Det är, det är att de är för det här legitimerar eventuella attacker, kanske i form av självmordsattacker i Spanien och Portugal, säger Fernando Reinares. Han förklarar att sedan Al-Qaida förlorade sin bas i Afghanistan så har antalet grupper med Al-Qaida-anknytning vuxit i Marokko och Algeriet. Och för de här grupperna är återerövrandet av grannlandet Spanien, eller Al-Andalus, ett centralt begrepp. Av de cirka 300 misstänkta jihadister som gripit sedan tågbombningarna så är 80 procent ifrån Marocko och Algeriet. Det har gått mer än fyra år sedan de fyra tågen sprängdes. Och de som tros har legat bakom attackerna är antingen döda eller i fängelse. Men Tony Alonso, som var med på ett av tågen, hon har fortfarande mardrömmar och är rädd för nya attacker. Men man kan inte tänka på det hela tiden, för så kan man inte leva, säger hon. Petra Sokolowski var reporter i Madrid. Och de jihadistiska drömmarna om ett återerövrat Al-Andalus sluter cirkeln vad gäller kampen om själarna. För Al-Andalus är en drömbild för den andra sidan också. När imamerna på tankesmedieinvigningen i London, där vi var först i dagens konflikt, talade om hur islam måste räddas från islamister och jihadister, var det just Al-Andalus det moriska Spanien, de höll fram som en skinande islamsk förebild med tolerans, pluralism och högt stående kultur. Jihadisterna må drömma om att återerövra den andalusiska marken. Den andra sidan vill återerövra det andalusiska islam. Det är med en modern variant av det, ett islam som är hemma i Europa, som de skulle vilja vinna kampen om själarna. Konflikt är slut för idag. Producent Nina Benner, tekniker Anna Turevits och jag heter Angetta Ramberg.